Si cilë me bashkortin tim praktikan të fejës, i cilë e pasëherë për në duhanë, <coughs> dhjemë shumë keqë dhe bëhet gjithëmonë shkak të debatin me së neshë shtepi. shtëpi. Në shtëpi në time duhanë i ka qeni u rrërë edhe për para se të uzojnë më islam, jemë me tani. Nuk i me ndohë e një vesti tjilë, të eki më shojqë muslimatë. Dhe kjo është një pyetje problematike shumë sepse pirja e duhanit është një emet që duhet treguar në kohën ku bëhet një hyja dhe fejesa. Ka të drejtë bashkëshortja në Islam që të ngrejë padi në gjykatën sheriat, në gjykatën e sheriatit. A zë kërkoi derën e divorc. Ka drejt sepse duhani është dëmtoës dhe s'ka të drejt bashkëshortit të dëmtoj bashkëshortet e tij në emër të kurorës martesore. Ashtu si s'ka të drejt burri të kërkojë divorcin ose të japë divorcin për gjëra që mund ta dëmtojnë, që mund të vinë atij nga bashkëshortja e tij, ka të drejt, ka të drejt. Ne nuk themi që çështja të shkojë ndarë. Nuk e themi këtë, po themi ka të drejt Sëpse është e drejt e saj që mos të dëmtojt shëndetit Ska drejt burit të dëmtojt shëndetit Nëse Zodë i ka së provo këtë bur me duhan A i të pak të në duhanin nuk duhet a pinë shpij Se kuptoj të më thënë Gjai, Unë njërës që janë gjahila që s'kanë lidhje me fejt Dhe nuk pinë duhanë shpij për shkak se dëmtohen të tjerë që nuk e pinë duhan, dëmtohet fëmia më shumë se çdo kusht tjetër. Për arsye në shkencë i thon pirja e duhanit pasiv dhe pirja e duhanit aktiv. Dhe duhani pasiv është më i dëmshëm për shëndetin se duhani aktiv. Dëmtohet katër herë më shumë ai që nuk pinë duhan, nëse ndodhet në një ambient ku pihet duhan. Pse se nuk është i përgatitur ai, por se ky e ka mërë rrugën. Për këtë arsuje, bota ignorante dhe gjahile, që s'ka lidhe me fejn, kanë dzierë ligje që e ndalojnë duhanin në vendet publike, në vendet kur ka njërës. E ka senës që një muslimani që i fale Zotit pesë herë ndin, mos ta kuptoj këtë gjë që e ka kuptu shafirat cilët nuk besojnë Zotit, nuk besojnë botë tjetër. Pasa që farë musliman që këta musliman Cilët fusin në trupin e ty në dhjamë derri Qdo musliman që binduan Fut në trupin e ty dhjamë derri Në gëritin një që falet 5 herë në dit Dhe qonë trupin e ty dhjamë derri Po të i thua një musliman e hamish derri Qa do të tëjte? Êh, së takë fjodha Bojt nëmi për salamin në të të Herë ma se e apen tha që theme probleme si therët, qështerët e tjere tjere, normal, shumë mirë, s'ka problem. Ndërkohë që në misë në derit, dhjami në derit dhe fundë në trupin e ti. Sëpse shkencërisht është vërdetuar, se filtrat dhe duhanit kanë dhjamë në derit. Lohajti një muslimon që falet 5 herë në dit dhe fundë në trupin e ti dhjamë në derit. Një muslimon që falet 5 herë në dit dhe dëmton shëndetin e bashkështës ti dëmton shëndetin e fëmive të ti. Se pire e duanit ka të problemin e erës keqenë. Era e keqenë e duanit dëmton njerëzit, dëmton komunikimin me njerëzit. Përgamerë e Zotit sa asem urdërojë që dike që kështë ta ungur e urda, ta nëzirështë nga gjeminja. Pse? Sepse era e ti shqetëson të njerëzit. Po era e duanit, dhe më keq, edhe më e vështirë, edhe më e vështirë. Mos fol pastaj për shpërdorimin e pasurisë. Mos fol pastaj për helminimin e vetes. Mos fol pastaj për djegjen e pasurisë. Mos fol pastaj për veset e tjera që shoqërojn pirsin e duhanit me pirjen e duhanit. Unë më ndojë se Kjo modër ka të drejt Këtë që është i të angrej Dhe të angrejme të madhe Që të pak të në të shkoj puna Që në shpij, mështë pijet duan Se qërbon në jasht Se sisilet jasht Se qërbon në balkon Se qërbon në tarac është problem me sti dhe Allah Në që ose pijet në shpij Kemi shkeljet të drejtave Të njeri jut Në islam E si pasoj فيما قاتل تريد تانقوات <تصفيق> لا الله ودي المسميع